Capitolul 25. Împărăția cerurilor se va asemăna cu zece fecioare care luând candelele lor au ieșit în întâmpinarea mirelui. Cinci însă dintre ele erau nebune și cinci înțelepte, căci cele nebune luând candelele n-au luat cu sine un de lemn, iar cele înțelepte au luat un de lemn în vase odată cu candelele lor. Dar mirele întârzind au ațipit toate și au adormit, iar la miezul nopții s-a făcut strigare, Iată, mirele vine, ieșiți într-o întâmpinare a lui. Atunci s-au deșteptat toate acele fecioare și au împodobit candelele lor, și cele nebune au zis către cele înțelepte, dați-ne din undelemnul vostru, că se sting candelele noastre. Dar cele înțelepte le-au răspuns, zicând nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă și nici vouă. Mai bine mergeți la cei ce vând și cumpărați pentru voi. Deci plecând ele, ca să cumpere, a venit mirele și cele ce erau gata au intrat cu el la nuntă și ușa s-a închis, iar mai pe urmă au sosit și celelalte fecioare zicând, Doamne, Doamne, deschide-ne nouă. Iar el, răspunzând, a zis, adevărat zic voi nu vă cunosc pe voi. Drept aceea priveghiați că nu știți ziua, nici ceasul, când vine fiul omului. Și este ca un om care, plecând departe, și-a chemat slujile și le-a dat pe mâna avuția sa. unuia i-a dat cinci talanți, altuia doi, altuia unu, fiecăruia, după puterea lui, și-a plecat. Îndată, mergând, cel ce luase cinci talanți, a lucrat cu ei și a câștigat alți cinci talanți. De asemenea, și cel cu doi a câștigat alți doi, iar cel ce luase un talan s-a dus, a săpat o groapă în pământ și a ascuns argintul stăpânului său. După multă vreme a venit și stăpânul acelor slugi și a făcut socoteala cu ele. Și apropiindu-se, cel care luase cinci talanțe a dus alți cinci talanți, zicând, Doamne, cinci talanți mi-ai dat, iată, alți cinci talanți am câștigat cu ei." Zisa lui Stăpânul, bine slugă bună și credincioasă, peste puțin ai fost credincioasă, peste multe te voi pune. Intră într-o bucurie Domnului tău. Apropiindu-se și cel cu doi talanți a zis, Doamne, doi talanți mi-ai dat, iată, alți doi talanți am câștigat cu ei. Zisa lui Stăpânul, bine slugă bună și credincioasă, peste puțin ai fost credincioasă, peste multe te voi pune. Intră într-o bucuria Domnului tău. Apropiindu-se apoi și cel care primise un talant a zis, Doamne, te-am știut că ești om aspru, care secere unde n-ai semănat și adun de unde nu ai împreștiat. De aceea m-am temut și m-am dus și am ascuns talantul tău în pământ. Iată, ai ce este al tău. Și răspunzând stăpânul său, i-a zis, slugă vicleană și leneșă, știai că secer unde nu am semănat și adun de unde n-am împreștiat. Se cuvenea deci ca tu să pui banii mei la zaraf și eu venind aș fi luat ce este al meu cu dobândă. Luați deci de la el talentul și dați-l celui ce are zece talanți căci tot celui ce are îi se va da și îi va prisosi, iar de la cel ce n-are și ce are îi se va lua. Iar pe sluga netrebnică aruncați-o într-o întuneric cu cel mai din afară, acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Când va veni fiul omului într-o slava sa și toți ființii îngeri cu el, atunci va ședea pe tronul slavei sale. Și se vor aduna înaintea lui toate neamurile, și îi va despărți pe unii de alții, precum desparte păstorul oile de capre, și va pune oile de-a dreapta sa, iar caprele de-a stânga. Atunci va zice împăratul celor de-a dreapta lui, veniți, binecuvântați statului meu, moșteniți împărăția acea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, când setat am fost și mi-ați dat să beau, străin am fost și m-ați primit, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost și ați venit la mine. Atunci drepții vor răspunde zicând, Doamne, când te-am văzut flământ și te-am hrănit, sau însetat și ți-am dat să bei, sau când te-am văzut străin și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat, sau când te-am văzut bolnav sau în temniță și am venit la tine. Iar împăratul răspunzând va zice către ei, adevărat zic vouă, întrucât ați făcut unuia dintre acești fraței mei prea mici, mie mi-ați făcut. Atunci va zice și celor de-a stânga, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care este gătit diavolului și îngerilor lui. Căci flămând am fost și nu mi-ați dat să mănânc, când setat am fost și nu mi-ați dat să beau, străin am fost și nu m-ați primit, gol și nu m-ați îmbrăcat, bolnav și în temniță și nu m-ați cercetat. Atunci vor răspunde și ei, zicând, Doamne, când te-am văzut flămând, sau setat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniță, și nu ți-am slujit." El însă le va răspunde zicând, zic vouă, întrucât nu ați făcut unuia dintre acești prea mici, nici mie nu mi-ați făcut, și vor merge aceștia la o veșnică, iar drepții la viața veșnică.